Itt Állasi Ferenc szemzetvezető, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hűleszek, és mindent megteszek, amit az, ország javára, amit az ország javára, és dicsőségére igazságosan megtehetek, és dicsőségére igazságosan megtehetek, Isten engem úgy